Yang baca siapa? Fadwal Tuh, Wa salatu wa salamu ala Rasulullah wa ba'at Wa'an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu Anhu Kala Baynama nahnu fi safarin عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل على على راحلته له فجعل يضرب باسرها يمينا وشمالا فجعل فجعل هو يسرب باسرها يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فظل ظهر فليعود به على من لا ظهر له ومن كان معه فأل من زاد فليعود به على من لا زاد له فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لحق لعهد منا في فأل رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره نستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشر إله الله إلهنا الله له لا شريك له وأشر أن محمد أن عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا تقوا الله قات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 fakullabida'atan dhalalaha fakulladhalalatin finnar ikhwanul kiram rahimakumullah kita di penghujung hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah ikhsar ul muwasat peduli terhadap sesama mengedepankan kepentingan orang daripada kepentingan sendiri malam hari ini kita bersama hadis Abu Sa'id Al Khudhri radhiyallahu ta'ala berkata Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi al Khudri radhiyallahu anhu qala Dari Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah taala meridainya dia berkata baynama nahnu fi safarin tatkala kami dalam keadaan musafir maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idja'a rajulun 'ala rahilatin lah Maka datanglah seorang laki-laki di atas tunggangannya. Mengendarai tunggangan. Mengendarai tunggangan. Faja'a la yasrifu basarahu yaminan wa shimala Maka lelaki tersebut melihat menoleh mengarahkan pandangannya ke kiri dan ke kanan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fa'mahu fadhdhohrin falyu'ad bihi 'ala man laa dhahra lahu." Barang siapa yang memiliki kelebihan tunggangan maka hendaklah dia bersedekah memberikan kepada orang yang tidak memiliki tunggangan. Faman fadlun min zadin falyu'ad bihi 'ala man la Barang siapa yang memiliki kelebihan bekal, hendaklah memberikan kelebihan tersebut kepada orang yang tidak memiliki bekal. Fa dhakara min asnafil mal, ma dzakara. Kemudian Rasulullah menyebutkan jenis-jenis harta Sebagaimana Rasul sebutkan yang punya ini lebih tidaklah diberikan yang punya itu lebih tidaklah diberikan yang punya ini. Hada roa'ina anhu lahaq li ahd minna fi fa'zlin sehingga kami berpendapat kami melihat bahwasanya tidak ada hak kami terhadap harta yang kami harta yang melebihi kebutuhan kami. Hadis rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis ini menceritakan kepada kita ikhwan rahimakumullah, at-takaful Islam. Apa yang disebut dengan takaful al-Islam? Perasaan senasib dan sepenanggungan. Apa bahasa yang lebih tepat takaful ini? Tahu saya bahasa Indonesia apa Mereka turut menanggung beban yang lain Apa namanya Suka Suka duka Antun turut merasa Menanggung beban orang lain Apa namanya Asuransi apa artinya Hah? Bahasa Indonesia apa asuransi Insuransi Bahasa Maksudnya apa? Jaminan. Jadi hadis yang bersama kita malam hari ini menunjukkan takaful Islam yang sebenar-benar seperti ini. Datang seorang laki-laki, ya, dalam keadaan tidak memiliki bekal, dalam keadaan tidak memiliki apa-apa yang mudai Dalam musafirnya Tidak punya bekal makanan Dan seterusnya Maka Nabi SAW melihat orang tersebut Beliau tersentuh hatinya Ketika orang melihat ke kiri kanan Mencari melihat Apakah ada yang mungkin bisa memberikan kepada dia Bantuan Minjamkan kepadanya mungkin makanan Atau apa yang jelas, dia menoleh ke kiri dan ke kanan. Maka Rasulullah mengetahui orang ini membutuhkan. Subhanallah. Dan ini mengisyahkan kepada kita Ikhwan Rahimahumullah bahwasannya sahabat Nabi yang mulia ini tidak meminta-minta. Dia tahan dirinya untuk meminta. Ini menunjukkan ifah. keutamaan menahan diri, menjaga kemuliaan diri. Enggak. Terkeluarkan dari lidahnya ucapan, mintalah, Subhanallah. Ini kemuliaan diri yang harus kita bina, kita kembangkan, kita pupuk dalam diri kita, agar tidak menjadi apa namanya beban bagi orang-orang lain. Dan kita melihat di sini kepedulian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, kepada sahabatnya. Maka tidak salah jika Allah Swt menyebutkan tentang Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kardja akum orosulun min amfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Azizun alehi ma'natum. Begitu susah bagi beliau apa-apa yang menyusahkan kalian. Harisun aleikum. Begitu berupayanya dia mendatangkan apapun kebaikan untuk kalian. Bil mukminina raufun rahimun. Dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang beriman rauf. Rahim, maha lembut, maha penyayang. Begitu rahmatnya Rasulullah kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam makanya hak beliau melebihi hak orang tua kita terhadap diri kita sallallahu alaihi wasallam Beliau menyebutkan perumpamaan dirinya dengan umatnya kita semua dengan perumpamaan orang yang menyalakan api kemudian datanglah berbondong-bondong larang menceburkan dirinya ke api, membakar dirinya. Adapun orang ini berusaha menghalau laran-laran ini agar jangan sampai tercebur ke api. Kata Nabi, Akulah orang tersebut. Fa'ana akhidun bihajizikum. Aku tarik sarung kalian agar jangan masuk ke neraka. Tapi kalian enggan kecuali menyampakkan diri kalian kepada neraka. Bahkan Rasulullah SAW, lebih rahmat terhadap diri kita daripada diri kita sendiri terhadap diri kita. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah lebih rahmat daripada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi lagi, Rasulullah lebih rahmat terhadap diri kita daripada kita merahmati diri kita sendiri. Dan Allah lebih rahmat terhadap kita melebihi rahmatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan musafir ini, beliau sahala melihat ada orang yang tidak memiliki perbekalan yang cukup memadai dan seterusnya, maka beliau menghimbau para sahabat. Ini keutamaan mengajak manusia kepada perbuatan ma'ruf Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan perbuatan yang utama dan mulia. Kita melihat ada tempat-tempat yang membutuhkan bantuan kita ajak manusia bersama untuk menyalurkan bantuan ke tempat-tempat tempat tersebut jika memang tempatnya tepat, sesuai, dibutuhkan amanah ajak manusia, himbau manusia. Di mana Rasulullah menghimbau di sini para sahabatnya agar bersedekah, berinfak. Sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Man kana ma'hu fadlun" Man kana ma'ahu fadlu dhahrin falyu'ud ya bihi man la dhahra lahu Barang siapa yang memiliki kelebihan tunggangan dia punya unta dua atau tiga empat naklah dia sedekahkan kepada bukan dia pinjamkan tapi dia sedekahkan kepada orang yang tidak memiliki tunggangan sallallahu alaihi wasallam Kemudian, mana kahana lahufazlun minzat yang memiliki kelebihan perbekalan, faliyau debih alaman lahza dahlahu. Taklah dia berikan, dia sedekahkan kepada orang yang tidak memiliki bekal. Fazakramin asna fil mali, mana mazakram? Kemudian dia sebutkan jenis-jenis harta yang memiliki kelebihan baju hendaklah diberikan kepada yang tidak memiliki baju yang lebih. Memiliki kelebihan ini, yang memiliki kelebihan itu hendaklah diberikan kepada sampai-sampai berkata Abu Sa'id Khudri hatta ro'ayna annahu la haqqo li ahadin minna fi fadl. Sampai-sampai kami berpendapat enggak boleh kita memiliki kelebihan sesuatu kecuali harus disedekahkan. Dan inilah mazhabnya Abu Dzar Al Ghifari ketika kaum muslimin terbentang untuk mereka dunia ketika kaum muslimin telah berhasil menaklukkan negeri-negeri ajam digiring harta dunia ke hadapan kaum muslimin di negeri Syam begitu kemewahan dinikmati oleh para sahabat-sahabat Rasulullah Abu Dzar melihat ini akan membahayakan dan Abu Dhar memaksakan manusia untuk mengikuti madhabnya dia. Sehingga kemana-mana dia menyuarakan zuhud, zuhud, zuhud. Mencela kaum muslimin yang memiliki harta yang berlebih. Sehingga membuat kekacauan. Sehingga di, dikirimlah surat oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Kepada Uthman, sesungguhnya Abu Dhar telah merusak manusia. Dia paksa manusia semua supaya sama dengan Beliau, anhu SAW. Maka akhirnya Uthman menulis surat agar Abu Dar datang ke Madinah. Kemudian Abu Dar mengasingkan diri di suatu tempat, ya. yang bernama Raudah. Saya enggak silap. Disitulah beliau meninggal, anhu SAW. Abang kata buat Syed Mukhtadir hatta roa'ina an nahula hak kali akhiran minna fi fa'adun sampai sampai kami menganggap enggak boleh memiliki kelebihan apapun juga kecuali harus sedekahkan antum yang punya rumah tiga berapa yang antum pakai kalau istri cuma satu berarti dua rumah sedekahkan antum punya motor dua berapa yang antum pakai satu satu motor sedekahkan Apalagi Antum punya mobil dua, berapa yang antum pakai? Satu, satu mobil disodahkan. Di Libya ada namanya kitabul ahdor undang-undang yang disebut dengan nama buku hijau, di mana Muammar amar kaddafi mujibkan rakyatnya enggak boleh memiliki kelebihan, enggak boleh punya dua rumah, satu saja. Punya dua, cita satu. Berikan kepada yang enggak punya rumah. Mu no, enggak antum terapkan ini? Kira-kira yang punya lebih, dia melombrin tak, diberikan kepada yang enggak lebih. Yang enggak punya, kira-kira bagus enggak ini, Pak Salehin? Bagus, pemerataan dan inilah mantrabnya sosialis, komunis, kejadian tu. Dahulu kala sekitar tahun 80-an banyak bangsa Arab terpengaruh dengan pola-pola komunisme, sosialisme di Kuwait, mana-mana Emirat sampai di Yaman. Mereka menyalahkan sebagian dari perhiasan dalam pengertian di antaranya ada sini. Di daerah komunis, Komodisana, Cina, segala macam. Rakyat itu tidak punya apa-apa. Semua punya pemerintah. Anak sendiri bukan punya anak antum. Itu anak pemerintah. Terserah mau meliapakan mereka. Tidak ada kepemilikan. Dicabut. Kalau di sini, pemahaman ini yang dipahami oleh sebagian orang. Ya, dia hanya boleh punya satu rumah saja. Tidak boleh punya dua. Tiga, empat tidak boleh. Kalau punya, berikan kepada pemerintah. Pemerintah yang berikan kepada yang tidak punya rumah. Hilanglah kepemilikan mereka melandaskan beberapa hadis tentang paham sosialisme ini. Alna shushuroka ufit salat. Manusia semuanya berserikat. Makanya dalam bahasa Arab yang mazhab ini namanya al istirokiah, sosialisme. Berserikat, fit salat. Kata Nabi manusia berserikat pada tiga perkara. Alna alma nar wal kala Rumputan, air dan al ghalah e, dan e, api. Tak boleh antum punya api enggak diberikan kepada orang antum klaim sendiri enggak boleh air pun demikian semua punya bersama itu air api dan rumputan hadis ini dipahami salah oleh sebagian orang akhirnya mereka mengatakan Islam mendukung paham sosialisme benar atau salah salah tidak Islam mengakui kepemilikan dan Islam tidak melarang orang antum ni para sahabat Abdul Rahman bin Auf dan Auf berapa banyak unta-unta harta-harta mereka Budak-budak mereka Banyak Tidak ada yang memahami seperti Muhammad Abu Dhar RA. Tapi intinya Ini menunjukkan kepada kita Betapa Rasulullah telah menanamkan Dalam hati sahabat Sifat peduli kepada sesama kaum muslimin Antum kalau parkir banyak orang antum di bank Daripada di bank parkir lama-lama Bagi-bagi saja lah pada kawan-kawan yang butuhkan dalam bentuk pinjaman jangan berbunga. Kalau antum untung juga buatlah modal dan jenisnya. Di sini kata Rasulullah yang punya unta lebih bagi yang enggak punya. Kemudian yang punya bekal makan lebih bagi kepada yang enggak punya. Subhanallah. Yang punya baju lebih bagi kepada yang enggak punya. Yang punya ini lebih sehingga berkata Abu Sa'id sehingga kami pun menganggap tidak ada hak kami pada harta kami yang berlebih daripada kebutuhan radhiyallahu anhu ajmain adapun kaitan hadis dengan bab kita babul muasadat ul bab keutamaan peduli kepada manusia kemudian al ishar melebihkan kepentingan orang daripada kepentingan diri sendiri ini menunjukkan kepedulian para sahabat. Yang punya motor dua. Tengok kawan nantum samping kiri kanan. Bisa beri kepada mereka satu orang. Subhanallah. Ya. Fiqhul hadith. Pemahaman di sini berkata. As-Syeikh Salim Ibn Ibn Al-Hilali. Rasulullah ta'ala. Al-imamu yara'a ra'iyyatahu yursiduha ila arsyadi amriha Kewajiban pemimpin adalah mengarahkan rakyatnya pada kebaikan Dari atas pemimpin tertinggi sampai ke bawah Pemimpin keluarga Tidaklah senantiasa mengarahkan anggotanya, rakyatnya kepada kebaikan yang tidak mengarahkan anggotanya kepada kebaikan Maka dia khain khianat Dan Allah akan minta pertanggungjawaban mereka Amanah Pemimpin rakyat akan ditanyakan Allah Pertanggungjawabannya Kepada para pemimpin rakyat Pemimpin negara Pemimpin daerah Dan seterusnya ke bawah Sampai pemimpin rumah tangga akan ditanyakan Allah SWT tentang amanah yang dia pikul. Apakah dia benar-benar jujur mengarahkan paketnya kepada kebaikan atau tidak. Jika benar, maka dia akan mendapatkan pahala. Jika tidak diarahkan, maka dia mendapatkan dosa. Yang kedua, Al-Habdu ala ta'awun ala fi'lil khairat. Anjuran untuk saling tolong-menolong Dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan kebaikan Semua kebaikan Tidaklah kita saling tolong-menolong untuk mewujudkannya Dengan apa yang kita mampu Kita ulangi lagi Segala kebaikan Tidaklah kita wujudkan bersama Dan saling tolong-menolong untuk mewujudkannya Waktu kaful fasyadait, at kaful saling bantu bantu, bahu membahu, tolong menolong di dalam asyadait perkara-perkara sulit. Ini perkara sulit, kami memerintahkan para sahabat untuk menolong, dan bukan hanya sekali, pernah sekali kaum dari mutar datang, Mujtab bin Nimar pakai baju compang camping, hampir-hampir terlihat auratnya. Datang mereka dalam kondisi awal ketika mereka hijrah. Di usir kaumnya, payah hijrah. Maka Rasulullah terenyuh melihat kedatangan kaum dari Mudarin. Maka Rasulullah menganjurkan kaum muslimin yang hadir ketika itu bersadakah. Untuk bersadakah. Dan mereka dalam kondisi kesulitan. Maka Rasulullah menganjurkan. Nasihat, nasihat beliau. Tidaklah seorang bersadakah walaupun yang seperti ini. Terusnya, sabar semua diam Kondisi sulit Sadaqah itu paling tinggi nilainya Ketika seorang dalam kondisi sulit Bukan dalam kondisi lapang Kata Rasulullah anta tasaddaqah Wa anta syahihun Engkau bersekan dalam kondisi Engkau cinta kepada harta Engkau membutuhkan harta tersebut Kau sedekahkan juga Itulah sedekah yang tertinggi Kata Rasul, kata Allah Sana Tala, Lantana nulbirrohata tunfiku mimma tuhibun. Tidaklah engkau pernah mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai engkau mampu berinfak daripada apa-apa yang engkau cintai. Kata-kata mimma -kata, litabahit sebagian apa-apa yang engkau cintai tidak menunjukkan bahasanya semua yang kita cintai harus tenfakkan tidak daripada sebagian apa yang kita cintai tenfakkan. Ketika turun ayat ini. Ada seorang sahabat Nabi. Dia ya, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, "Aku punya kebun kurma, itulah yang harta paling kucintai. Ku sedekahkan dia untuk Allah dan Rasulnya Kalau kita sedekah apa yang kita sedekahkan? Tengok dulu di koin ini, mana nya uang-uang, mana benda-benda yang uang receh itu mana? Tengok lagi mana yang warna-warna hijau itu? Keluar yang warna merah. Merah yang banyak angkanya itu. Masukkan lagi salah ambil lagi ah ini dia itulah mental sedekah kita infak kita mereka mereka pilih apa yang paling mereka cintai itu yang mereka sedekahkan tak tahu kita bisa tak dipaktekan tapi cobalah apa yang tercintai latihan untuk menyedekahkan apa yang tercintai yang kita sedekahkan maksudnya yang tidak kita senangi akan ah, nang asan nang kasih ajalah orang. Baju-baju dah kira-kira agak-agak bekas sikit usang kasih orang. Tapi baju yang baru kita beli kita senangi. Ah, tolong sini infakkanlah. Sebulan berat. Makanya Allah katakan lan lan tidak akan pernah kalian tanalu mencapai albirra. Kebaikan yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun sampai kalian mampu berinfak daripada apa yang kalian cintai. Allah taufiquminsyain fa'in mablah biyalim. Apapun yang kalian sedekahkan, sesuatu apapun yang kalian sedekahkan, kecilkah hadiah, besarkah hadiah, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi hadis ini anjuran untuk ta'awun tolong, tolong dalam al khairat kebaikan, taqful membantu, membantu dalam syada' dalam kondisi susah dan sulit. Ada sahabat antum yang mungkin kesulitan dapat musibah dan seterusnya bantu mereka, bantu dia apalagi di negeri seperti kita ini negeri yang kita semuanya orang perantau, keluarga jauh dan seterusnya alangkah indahnya ketika kawan kita ada yang susah dibantu oleh kawan-kawan yang lain ya ada musibah, kecelakaan dan seterusnya maka hendaklah saling ta'awun dalam mewujudkan kebaikan yang ketiga suratu istijabatis sahabatti liragbati Rasulullah begitu cepatnya begitu bergegasnya bersegeranya para sahabat untuk menjalankan melaksanakan perkara-perkara yang cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tanfiduhum wa tanfidihim laha ini menunjukkan tingkat mental Daripada keimanan para sahabat sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berlambat dia. So satu perintah muncul se seketika mereka laksanakan. Itulah membuat mereka menjadi sebaik-baik umat. Orang-orang sekarang kalau ada perintah dia pikirkan dulu menguntungkan enggak sesuai enggak dengan akalku. Orang sekarang. Perintah berjilbab perempuan pikir-pikir seribu kali dia berjilbab kondisinya menutupi ini nih terusnya aku tak laku berpikir dia. Tapi lihatlah istri-istri para sahabat ketika turun ayat hijab perintah menutupi aurat menutupi kepala mereka kain-kain gard dan jendela mereka mereka potong mereka jadikan penutup kepala mereka seketika, ya. Itulah bedanya generasi terdahulu dengan generasi yang sekarang ini yang datang setelah mereka. Begitu segeranya mereka menjalankan perintah Allah S.W.T. Ketika turun ayat tentang khamar, innama khamaru wal meisiru wal sesungguhnya ya, khamar minuman keras, judi, mengundi nasib, patung-patung, rigis adalah perbuatan keji daripada perbuatan syaitan. Jauhi dia. Datang satu orang utusan Rasulullah menyeriakkan ke sekitar Madinah, sesungguhnya khamar telah diharamkan. Ya, maka seketika mereka tumpahkan yang sedang minum tumpahkan langsung. Penuhlah jalan-jalan Madinah dengan khamar. Ya, kalau kita bilang kedai-kedai tua itu semua langsung buat tumpahkan-tumpahkan sepanjang kota Madinah. Jalan-jalan itu penuh dengan khamar begitu cepatnya mereka istijabah menyegerakan perintah Rasulullah S.A.W. Coba lah hantu, bayangkan kita lah banyak perintah Nabi kita pikir-pikir dulu ngamal enggak sebagaimana mereka larangan Allah, larangan Rasulnya seketika mereka berhenti. Umar r.a ada orang yang kurang kerja iseng senggangan Umar dahulu kala ketika masa Rasulullah dia muallaf. Diberikan Rasulullah harta. Masa bakar, diberikan harta. Masa Umar dah kuat Islam. Umar berhentikan. enggak diberi lagi di harta. Maka dia datang dengan kata-kata yang kasar kepada Umar. Ya Umar, engkau tidak pernah memberikan kepada kami harta bagian kami yang banyak. Engkau tidak membagi dengan adil. Diupatnya Umar. Hampir-hampir Umar mahu menamparannya. Datang ketika sahabat. Ya Amirul Muminin. Ini orang jahil. Allah mengatakan khudil afwa wa'amur bil urfi wa'adid anil jahilin ia memerintahkan Allah mengatakan berilah maaf perintahkanlah manusia keperbuatan perbuatan ma'ruf menjauhilah daripada orang jahil tinggalkan mereka Seketika ketika Umar berkata hm pergi enggak udah mau ditempel yang Umar makanya kata sahabat kana waqafan inda hudurillah benar-benar Umar waqaf berdiri pada setiap kalam Allah tidak dijalankan dan ini bukan hanya Umar suci Rasulullah Hasan dari Ali radhiyallahu ta'ala atau Hussein dari Ali ketika ceroboh budaknya menumpahkan hidangan di hadapannya kerja semerangan dia marah dia murka mau menampar budak tersebut budak ini bacakan ayat walqadhiminal ghaiz dibacakan Kutamaan orang-orang yang mencari surga yang luasnya seluas-luasnya bumi ciri-cirinya adalah Wal-khazimin al-ghaird. Wahai Allah mengatakan Wal-khazimin al Orang-orang menahan marah ketika dia marah, seketika hilang marahnya. Tumbuh kan, budak mau ditempeleng, diingat kenang ayat Wal-khazimin al menahan marah, nggak jadi saya marah. Wal-afin hanin nas. Mereka adalah orang-orang maafkan manusia. Itu yang berhak dapat ke surga, selain dengan bumi Berkata ketika itu Hussein. Kuma maafkan kau Wallahu yuhibbul muhsinin Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan Dibacakannya lagi ayat terakhir Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan Berkata Husain, Ya, sekarang engkau bebas, pergilah Sesukamu Subhanallah Ini namanya Wakafun Mereka berhenti pada setiap larangan Allah SWT Beda dengan kita Kok namanya larangan, mau dilanggar Perintah, pikir-pikir dulu ngamalkan Subhanallah. Fakad kano bihak kurrat ain maka jelas dan benar mereka para sahabat kurratu ainil Rasulillah benar-benar kekasih hati Rasulullah. Sahabat dicintai Rasulullah. Dan ini tentunya sebagai landasan untuk menghujat orang-orang rawafidah yang kerjanya pagi, sore, siang, malam mencelah para sahabat. Umar mereka celah. Abu Bakar mereka celah, Uthman mereka celah, Hafsah, Aisyah mereka celah, mereka mencela para sahabat, -sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka mereka terlaknat, mereka terkutuk. Ditanyakan kepada orang-orang Yahudi, siapa orang-orang yang paling mulia setelah Musa? Akak mereka sahabat-sahabat Musa. Ditanyakan kepada orang-orang Nasrallah, siapa yang paling mulia setelah? Tidak. Mereka mengatakan Hawariun sahabat-sahabat Isa Ditanyakan kepada orang-orang Profet, -orang, siapa orang yang paling celaka? Maka dia mengatakan sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya dan bila tersebar mereka, mereka punya markas-markas, mereka punya sekolah-sekolah, mereka punya link ke Iran sana. Di Jakarta sana besar gedung mereka. Samping Libya mereka punya gedung besar. Di Karimun mereka banyak sini alhamdulillah. Yang jelas mereka adalah rafidah yang membangun agamanya di atas mencela para sahabat Rasulullah. Sahabat tertumpah darahnya memperjuangkan Islam. Mereka korbankan semuanya untuk Islam, tersebar Islam, mereka dicela sehabis habisnya oleh orang-orang rafidah ini. Makanya berkata para ulama, rafidah ini adalah kelompok yang paling dahsyat kejahilannya. Kalau lah mereka binatang, mereka adalah kledai. Kledai itu binatang yang paling parah kebunguannya. Kalau mereka itu burung, mereka adalah burung pemakan bangkai. Mereka menolak hadis-hadis yang sahih. Mereka terima hadis-hadis yang batil. Wa iadhan billah. Ya, nah, terlanjutkan lanjutkan Quran. Hadis yang berikutnya. Fadzal ikhra. Wa an sahlim ni radhiyallahu anhu. لأن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت نسجتها بيدي لأكسوكها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا فإنها إزاره فقال فلان أقسمها ما أسهنها فقال نعم Fajalasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Til majlisi Summa raj'a Fatawaha Summa arsala biha ilaihi Faqala lahul qawm Ma'asanta Labisaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Muhtajan ilaiha Summa saaltaha Wa'alimta Summa saaltahu Wa'alimta annahu la yuruddu sa'ilan La yuruddu La yaruddu sa'ilan Faqala inni wallahi ma sa'altuh li'albasaha Inna ma saaltuhu itakuna kapani Faqala sahlun faqanaj kapanahu ra'ahu al-bukhari Ada hadis yang kedua dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu Berkata Imam An-Nawiyu Taala. Allah ta'ala Wa'ansahli bin Sa'adin radhiyallahu anhu dari Sahal bin Sa'ad semoga Allah meridainya annamra'atan ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi burdatin mansujah sesungguhnya seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa burdah ya burdah ini pakaian yang sifatnya besar yang dipakai apa namanya seperti selimut yang dia bergaris-garis sengaja pakaian ini dijahit sendiri oleh wanita tersebut mansujah yang dia jahit sendiri yang dia tenun sendiri yang dia buat sendiri dengan tangannya ini menunjukkan kecintaan para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melihat Rasulullah SAW Dengan mata Kecintaan dan berupaya mencari keridoan Rasulullah SAW Maka Ayatlah wanita ini Berupaya Menghadiahkan kepada Nabi SAW Burdahnya Yang dia buat sendiri menunjukkan ini spesial Bukan dia beli tapi dia buat Dia tenun sendiri dan mereka mencari itu Rasulullah SAW Yang dia tahu jika Rasulullah rida kepadanya Allah akan rida kepadanya Sebaliknya jika Rasulullah murka kepada suatu kaum Allah akan murka kepadanya Maka mereka berupaya mencari rida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia datang Membawa pakaian tersebut yang dia jalan sendiri Dia pintar Kemudian dia tenun Dia katakan Rasulullah SAW Ya Rasulullah Ini benar-benar kujahir sendiri Ku tenun sendiri agar engkau pakai dia Subhanallah Hadiah ya Rasulullah Ini menunjukkan ikhwan Ya Tradisi saling memberi hadiah Membuat timbul kecintaan Kalau antum mencari kecintaan sahabat antum Berikan kepadanya apa? Hadiah Ini sunnah yang harus kita hidupkan Hadiah entah berisiwak, beri apa yang miliki lah. Kata Rasulullah, tahadu, tahabu. Salinglah akan memberikan hadiah akan menumbuhkan kecintaan. Demi Allah Iqbal, metode ini, metode yang dipakai, dipakai oleh orang-orang kafir Dalam berda'wah. Orang masyarakat dalam berda'wah. Ini yang mereka pakai. Ta'liful khulub menunakan hati kaum muslimin yang keropos akidah bagi-bagi hadiah. Akhirnya mereka pun terjerumus ke dalam kekufuran. Ini metode dakwahnya Nabi yang kita lupakan. Antum bagi suri siang malam sibuk. Ini haram, ini halal, ini ini. Antum belum bangun hubungan hati. Yang paling benar dalam dakwah bangun dahulu hubungan hati antara antum dengan Madu. Um. Yakinkan kepadanya bosnya antum mencintainya, antum mengharapkan kebaikan bagi dirinya, antum tidak akan menyerumuskan dirinya ke dalam neraka, ke dalam kehancuran kebinasaan. Buat dia cinta. Makanya antum dalam berdakwah, enggak harus antum langsung semesh bicara tentang ini, enggak. Oh, ini enggak boleh, ini haramin. Santai, kasih mukadimah, pertukar pembicaraan, pengalaman yan buat, bosnya antum itu perhatian kepadanya mencintainya beri hadiah ngosa ngomong-ngomong dulu bila pernah ngosa dakwah dulu dia buat dia cinta dulu tahadu tahabbu salinglah memberi hadiah pastikan akan akan saling mencintai apalagi dakwah sekarang antum ke kampung orang tua keluarga itu mudah beri aja sering-sering ke kampung untuk kirim wesel uang transfer kirim hadiah Kirim makanan, kirim baju Tidak payah hantum berdakwa Kuar-kuar Dia mereka mencintai antum. Percaya enggak? Percaya Pak Solehan kira-kira Insya Allah Ini cara metode yang kita kan Hantum sibuk Ngirim CD di CD Nengok CD saja dia malas dia. Aduh aku tidak butuh ini Kirimlah selain CD Kirim uang kek Wesel ge ya SMS-e terus. Coba SMS, eh tolong minta nomor keningan antum. Kan indah Saya ada sikit ini mau transfer. Subhanallah. Jadi itu harus kita bangun. Kelantawa ini buat kecintaan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyiru buat orang bergembira dulu dengan antum. Kalau antum datang orang senang Masya Allah fulan ini baik ini Pasti ada saja berkahnya ini Jangan buat orang lari Antum datang Kena ceramah lagi Pastilah sudah minggir-minggir lari semua Ya Coba kita berusaha mengamalkan ini Itu di dalam dakwah yang Rasulullah ajarkan Kenapa orang mengambilnya Kita meninggalkan cara ini Mengarik hati manusia Maka antum yang payah-payah mendakar orang tua Kirimannya sering-sering InsyaAllah mudah mereka ikut Tidak payah melakukan hati manusia Taklukkan dulu hatinya Kau akan menjadikannya sebagai budakmu Subhanallah Kalau antum mau diikuti perkataan antum Taklukkan hatinya Terlebih dahulu Maka ini cara yang paling manjur dalam berdakwah. Mulai daripada orang-orang terdekat antum dan seterusnya Fa khadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha maka diambillah oleh nabi sallallahu burdah ini dan dia memang membutuhkan kepadanya melihat para sahabat menganggap nabi mengambilnya karena memang membutuhkannya yang kedua untuk memuliakan orang yang berikan hadiah maka kalau antum diberi hadiah jika lantum itu akan memuliakan dirinya antum mengambilnya terima ya Jangan antum ngalah, saya enggak butuh hadiah muna bawa. Bahaya. Terima kasih ya akhirat Allah. Bisa kalau Setelah itu antum beri lagi dia hadiah dari antum sendiri. Nabi itu andai kata diberikan hadiah dia berikan hadiah. Diberikan kepada Nabi kebaikan dia akan balas dengan kebaikan. Maka Makantum mahu antum tolak? Bisa kalau Terima kasih akhir. Ya Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berikan antum ganjaran kebaikan. Nanti buat balasan. Ya? Kalau anda yang kata menurut antum diterima hadiah ini akan membuat dia semakin cinta, terima. Antum pakai dia senang, pakai. Buatlah kegembiraan kepada hati-hati orang-orang beriman. Jangan antum buat orang susah aja. Kalau antum datang, sudah pening kepalanya. Ini pasti nusahkan, dia pinjam ini. pasti, ini meminta, ini pasti. Han Allah. Fakharajai ilayna wa innaha la'izaruh. Keluarlah Nabi mendatangi kami dan dia benar-benar memakai itu sebagai pakaiannya, izarnya, kainnya. Fakalafulan. Maka berkatalah salah seorang sahabat, tidak disebutkan namanya. Uksunihah, maahsanah, ya Rasulullah, indah sekali budi ini. Berikanlah kepada aku. Cantik kali baju antum ini ya Rasulullah mintalah biar aku mengenakan mengenakan yang pakainya. Uksunia pakaikan dia kepada aku berikan kepada aku ya Rasulullah alangkah indahnya yang kau pakai ini. Pakalah Rasulullah berkata, namp baik. Fajalasa an Nabiu fil Madras. Sallallahu alaihi sallam Nabi berduduk dalam majlis tersebut memberikan tausiah kepada sahabat. Tumaraja ah, kemudian dia pulang ke rumah, fatwahah. Dia kemas baik-baik, dia lipat baik-baik, rapi-rapi. Tumar salam biha ilaih. Kemudian diperintahkan Nabi, tolong bawakan akan ini beri kepada si pulaan. Subhanallah. Lihatlah Nabi. Nabi enggak pernah menolak orang yang minta. Sampai-sampai kalau kira-kira orang itu Nabi, Nabi lihat enggak layak diberi kata Nabi ini kami berikan, tapi kau tahu ini harta ya? anda yang kata kau memang mencarinya karena tamak ambisimu, enggak ada keberkahan padamu, walaupun diberikan kepadamu ini lah Rasulullah dia minta ya Rasulullah indah kali pakainu berilah kepadaku, dia duduk dia berikan kajian majlis kepada sahabat, dia pulang dia lipat baik-baik, dia kirimkan pada orang yang minta. So kau dah lakukan dipakainya. Sahabat lihat Rasulullah magai kemudian dah pindah jarang pindah tangan. Rasulullah S.A.W tidak lagi pakai, sudah pindah tangan. Sahabat tadi yang magai, maka berkatalah para sahabat komplain ini. Maahsanta. Labisahan Nabiu. Sallallahu Alaihi Wasallam muhtaaj nilaiha. Semasa allah dalam kataan celaan. Baik kali cara berpikirmu ini Bagus sekali lah adabmu ini Bagus sekali Tapi sebenarnya celaan, Bagus sekali adabmu ini Pakaian yang dipakai Nabi Dan dia membutuhkannya Yang payah-payah dirajut oleh seorang wanita Diberikan kepada Nabi sebagai hadiah Dan Nabi mencintainya, Itu yang kau minta sailan. Engkau tahu dia tidak pernah menolak orang yang minta Sebenarnya bahasa kasarnya Parah kali lah kau. Pakaian yang dipakai Nabi, diberikan orang dan dia butuh kepadanya. Itu yang kau minta. Tidak ada yang lain. Minta saja lah sama aku. Sini aku belikan. Jangan. Nah. Istilahnya. Parah kali lah kamu ini. Mari aku belikan. Sini. Jangan-jangan minta punya Nabi. Apa jawaban dia? Fakal. Dia menjawab. Ini wallahi ma sa'altuhu li'al bisaha. Ketahuilah, aku meminta ini bukan untuk kukenakan sebagai pakaianku sehari-hari. Ini sa'altuhu litakuna kafani. Aku minta pakaian ini akan kelak menjadi kafanku karena pakaian ini telah dipakai oleh Nabi SAW alaihi dan aku mencari keberkahan pada apa yang bekas dipakai Rasulullah SAW Subhanallah. Dia mencari keberkahan daripada kain yang telah dikenalkan Rasulullah SAW, dan Rasulullah berkah ketika Rasulullah membuat para di barisan Rasulullah semua bariskan ada seorang yang dia sengaja maju ke depan ketika itu Nabi bawa pemukul alaihi wasallam. kemudian Nabi tolak dia sedikit, eh mundur dia pun mundur Setelah itu Nabi berpidato, berceramah, mengajak orang untuk bersiap-siap berjihad. Kemudian Nabi berkata, sekarang saya mau tanya. Di antara kalian, ada enggak yang pernah malas aku zalimi? Daripada nanti kita payah berurusan di akhir kiamat, sekarang ajalah. Angkat tangan dia. Saya, Ya Rasulullah. Perku tadi kau tusuk. Masya Allah. Jadi kamu mau apa? Kisah, Ya Rasulullah. Sahabat semua lihat. Istilahnya kalau kita bilang, kau cekek lah kau Gemes sekali Kata Rasulullah, oke okay, silakan. Tidak begitu ya Rasulullah, Kebuka perutmu Aku mau langsung Kena ke perutmu Kemudian Rasulullah buka perutnya Langsung dia peluk Rasulullah SAW. Dia katakan ya Rasulullah, Allah Sungguhnya aku ingin, inilah dia Perjumpanku terakhir dengan dunia Sebelum aku menghadap Allah Subhanahu SWT Aku bersentuhan kulitku dengan kulitmu Kemudian dia pun berperang Dan dia pun terbunuh Radiyallahu anhu arda ya. Inilah ikhwan Kehidupan para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi sallam Fakala sahlun Berkata sahal bin Sa'ad Fakalat kafanu Jadilah pakaian tersebut Benar-benar menjadi kafannya Yang dikapani dengannya Allahul Bukhari banyak faedah-faedah yang dijelaskan oleh Syekh Salim di sini ikhwan, kita baca. Berkata Syekh Salim Ibn Aid Al-Hilali hafizhahullah ta'ala, istihbabul mubadarati li'akhdhi al-haniyyati jabran li khatri muhdiiha. Anjuran untuk segera menerima hadiah untuk menyenangkan orang yang berikan hadiah, menyenangkan hatinya. Ya. Tapi murni hadiah ya, bukan suap atas nama hadiah. Sekarang semua dia, dia bantu orang karena dia punya kedudukan. Ingat-ingat kita lah pak hadiahnya, wang merokok aja bolehlah. Subhanallah. ini bukan hadiah, tapi ini suah berkish. Hadiah karena kecintaan, nggak ada beban, karena kemuliaan hati kita, karena kecintaan kita kepada seorang kita berikan dia itu hadiah namanya. Yang kedua karamun nabiy sallallahu alaihi wasallam wasi'atu jaudihi wasi'atu jaudihi wa annahu kana sa'ilan hadis ini menceritakan kepada kita kebunian rasulullah, kedermawanan rasulullah dan dia tidak pernah menolak orang mintanya yang ketiga, jawaz i'dad asyai' qabla waqtil hajati Bolehnya seorang menyiapkan sesuatu sebelum dia butuhkan Sebelum dia akan gunakan Boleh disiapkan Sahabat ini telah menyiapkan kapannya Padahal dia belum meninggal Disiapkan kapannya Boleh? Boleh Antum menyiapkan perbekalan untuk anak antum Kalau tiga masuk sekolah Sekarang ditabung Boleh Menyiapkan perbekalan untuk setahun di rumah antum Boleh Enggak terlarang maka lihatlah laki-laki ini telah menyiapkan kain kafannya dan untuk lihat orang-orang India kalau pergi umur, orang pergi haji kain kapan, mereka bawa kain putih panjang-panjang bergulung-gulung direndam dengan air zam-zam bawa pulang inilah kapan kelak jika dibaringin dengan etiqad, bid'ah tidak pernah diperbuat Nabi SAW itu mereka buat Dijual kain ini bukan kadang-kadang bukan untuk mereka pakai Untuk mereka jual Dengan alasan ini bukan semua orang kain Ini sudah kena rendam jam-jam ini Ya Yang jelas ada Asal daripada seorang sahabat Yang mereka telah nyiapkan kapan mereka Cobalah antum besok beli masing-masing lain. <laughs> Siapkan tiga-tiga lapis dulu Besok belilah, mesek gunung sana mana, apiari. Mula nak beli kain kapan itu? <laughs> Siapkan, pakar dalam Riantum bilang sama keluarga, eh, kalau aku meninggal, ini kapanku ya? Supaya sem siap. <laughs> Tinggal di kampung-kampung dekat kira-kira tak berapa jauh dari rumahnya digalinya kuburannya, tersiapan hamdalah. Naam. Yang ketiga, masyru'iyatul i'timad 'ala Anjuran untuk bergantung dengan indikasi-indikasi dalam menghukum sesuatu, harus ada indikasi, indikator. Di mana para sahabat Rasulullah SAW melihat Nabi mengambilnya karena Nabi memang membutuhkannya. Apalagi dalam masalah qadak Dalam masalah persidangan Antara orang bertikai Wajib memperhatikan karain Indikasi indikator Allah menceritakan tentang Kisah Nabi Yusuf Apa tanda mereka Benar Perkataan mereka bahawa Nabi Yusuf itu dimakan serigala Apa tandanya mereka bawa baju Nabi Yusuf berlumuran darah. Oja o anak kami sih bidamin Mereka datang bawa baju Yusuf berdarah. Ini buaya ni tandanya dia benar-benar dimakan serigala. Ya, ini menunjukkan bahasnya Islam memperhatikan yang namanya karina indikator. Kita nggak boleh sembarang-sembarang curiga, harus dibangun di atas karina, indikasi indikator kenapa sih fulan antum anggap dia yang mencuri karena saya curiga dengannya karena ini karena ini karena ini harus ada karina enggak boleh sembarangan tuduh pokoknya kau yang mencuri apa alasannya tidak tahu pokoknya kau yang mencuri enggak bisa harus ada karina ya tapi nabi Yusuf tahu eh nabi Yaqub tahu kalim semua jahat bal sawlad lakum anfusukum amra kalian semuanya telah bersepakat bersepakat untuk mencelakainya. Kalau dimakan serigala koyak-koyak baju Nabi Yusuf, enggak berbentuk. Baju selamat. Mereka sembelih domba, mereka lumuri darah domba, ini bajunya Buya. Kata bapaknya, samunat lakum amfusukum amra. Kalian memang sengaja berbuat kejelekan untuknya fasa Benjamin aku harus bersabar. Dari mana Yakub tahu kalaulah ini darah-darah serigala? Karena memang saya Yusuf dia akan tercabi-cabi. Enggak ada selamat aman. Ah. Teteh mana? Di atas inilah segala macam bentuk kejahatan tertangkap. Ada bekas-bekas yang ditinggalkan. Ada subhanallah ini menunjukkan ikhwan semuanya Allah berikan kepada manusia ada indikasi. Gunung maucus saja ada indikasi ke sana. Turunnya hewan-hewan segala macam ada. Di lautan kalau Anda ketemu badai, bukan langsung wush, tengok di kaki langit dah mulai hitam. Oh, dalam jangka sekian jamnya akan badai datang. Antum mesti minggir. Semuanya ada indikasi. Semua kejahatan itu berhasil ditangkap, diketahui karena ada indikasi ini, indikasi ini. Ya, kadang handphone, seterusnya, dibunuh orang handphone handphonenya dipakainya dibawa nya kemana-mana, ketangkap sinyal dipantau, oh di sini si bulan tangkap, ya berapanya itu kasus-kasus mutilasi pemotongan cincang-cincang ketangkap, makanya antum jangan buat kejahatan lah, ketangkap nanti antum, buat berbuat aja kebaikan. Nah, kemudian Jawazu Istihsan meri, ma yarahu, ala ghairihi mina malabiz. Boleh seorang menganggap baik pakaian orang lain yang dipakainya. Antum lihat pakaian saya, contohnya Allah, oh, antum boleh kagum, masya Allah. bagus sekali pakaian Ustaz ini. Di mana belinya? Boleh. Kayaknya mahal yang antum beli ini. Tak ada masalah. Para sahabat melihat. Nabi SAW Memakai buda tersebut Mereka kagum Alangkah indahnya buda yang kepakai ya Rasulullah Maka boleh Antum puji dia Bagus sekali pakai Antum ini Dan boleh juga Antum Meminta kepadanya Di mana belinya ni Oh di sana Udah lah bagi-bagi ajalah Nanti kapan kau ke sana beli lagi Boleh Yang penting dia rida Yang penting Antum tidak menyulitkan dirinya. Yang kemudian berikutnya masyru'iyatul ingkar indam khalafatil adab bidhahiran. Anjuran perintah untuk mengingkari kemungkaran secara zahir jika nampak itu kemungkaran ingkari. Wa in lam yablugh darajat tahrim walaupun kemungkaran tersebut tidak sampai kepada derajat haram tapi hanya Dianggap menilisihi adab yang benar boleh diingkari. Ya mereka mengingkari ini kau ini pakaian diberikan kepada Rasulullah kau minta itu dibutuhkan Nabi kenapa kau minta mereka ingkari. Ya maka tidak mengapa seorang mengingkari kawannya ketika melihat melaksanakan suatu perbuatan dia menilisihi adab pakai jana sempit kali enggak apa apa antara ingkari. Akhir barulah sempit kali pakaian nanti ini carilah yang lapang dikit, pakai baju sempit nampak nampak bokongnya, atau cari yang lebar lebar dikit, ingkari, ingkari kemungkaran, walaupun tidak sampai kepada derajat haram. Dan dengan amar ma'rifah mungkar inilah Allah subhanahu wa taala katakan kebaikan kepada kaum muslimin. Nampak kita baca hadis terakhir, hadal. Wan Abu Musa Al Ashari radiallahu anhu kata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Al Ashariyina, jika armalu fil warwi, atau kulla t'gamo iyalim, atau kulla, atau kulla t'gamo iyalim, bil Madinat, bil Madinat Jma'u, maka na'indahum pisau bin wahidin. Suma iqtasamuhu Bainahum Bi'ina'in Wahidin Bissawiyyati Wahum minni Wahana minhum Mutafaqun alaih Masya Allah. Hadis yang terakhir ini adalah hadis Abu Musa al-Ash'ari Ya Dari suku Ash'ari Dimana kan hadis ini Rasulullah menceritakan keutamaan kaum Ash'ariin Kaum Abi Musa Al-Asy'ari Di mana berkata Rasulullah, "Innal Asy'ariina idza armalu fi al Sesungguhnya nah, orang-orang Asy'ari kalaulah mereka kehabisan bekal dalam berperang atau hampir-hampir bekal mereka habis atau qalla ta'amu iyalihim Madinah atau ketika keluarga mereka di Madinah ke apa namanya? Merasa begitu sedikitnya bahan makanan mereka jama'u maka indahum fi sawbin wahid. Mereka kumpulkan makanan mereka semua dalam satu tempat. Sumaqtasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyyah. Kemudian dibagi secara ke merata kepada keseluruhan faham minni Maka mereka adalah bagian daripada Wa ana minhum. Dan aku adalah bagian daripada mereka. Mutafakun alaih. Subhanallah. Ini menunjukkan keberkahan, kebersamaan. Yang payah sekarang. Masya Allah. Zaman sekarang, zaman payah bersama. Zaman payah berbagi. ya. Zaman pandainya hanya mengalir dan menambah. Zaman yang tidak ada rumusan mengurang, membagi, tidak ada. Ya tidak? hilang dari benak kebanyakan orang konsep membagi dan mengurangi. Eh payah mengurangi nih. Membagi sulit, tapi yang namanya menambah, mengkali, itu aja kerjanya. Ini zamannya. Ya, sehingga hilanglah keberkahan, enggak ada keberkahan. Enggak ada keberesmian. Indahnya kehidupan kaum Asy'ariyin. Kata Nabi, kalau mereka berperang, bekal habis Mereka kumpulkan, setelah dikumpulkan Datanglah keberkahan pada Karta yang terkumpul ini Mereka bagi-bagi dengan rata, berkah dia Bukan hanya ketika perang, di Madinah Mereka kekurangan bekal makanan Semuanya kaum Asyari kumpulkan makanan Setelah tempat, dibagi rata Datanglah keberkahan Subhanallah Ini menunjukkan Hadis ini kata dengan bab kita Bab al-Muasad Kedemawanan Sepenanggungan Memperhatikan keadaan orang, orang lain Mendatangkan keberkahan Makanya namanya kebersamaan Mendatangkan keberkahan Ikhwan Rahimah Kamullah Tata dalam ibadah Antum solat sendiri Jangan solat berjamaah Lebih tentera berjamaah Lebih berkah Lebih banyak pahalanya Lebih besar potensi untuk khusyuk Berpuasa beramai-ramai ketika Ramadhan Lebih bagus Lebih berkah lebih nikmat, lebih terasa kita kuat menjalininya dibandingkan tempuhasin di sendiri, sendiri dan seterusnya. Belajar menimba ilmu antum ramai, lebih berkah, lebih terasa keberkahannya, kenikmatannya dan seterusnya. Ya? Makanya Allah memerintahkan untuk senantiasa memiliki kebersamaan bahkan dalam beribadah pun. Wa kunum as-sadiqin, jadilah kan yang jujur irka'u, isjudu, sujudlah kalian bersama, ruku'lahkan bersama ya, tentunya semuanya dengan panduan nas, yang tidak ada nas dikerjakan berjamaah jangan dikerjakan berjamaah demikian ikhwan, kajian kita tentang perkara ini semoga Allah SWT menambahkan kepada kita ilmu dan amal sungguhnya Allah SWT maha mendengar dan sungguhnya Allah SWT maha melihat apa-apa yang kita perbuat, aku lukau lihada wa astaghfirullahalai walakum atub ilaih